Hallå, hallå! Det här är Kattörat som talar, eller det är Daniel Kaldeborn från Kattörat. Nu är det snart dags. Den 10 september släpps första avsnittet av Kattörat. Vad är Kattörat undrar du? Ja, givetvis så är det en podcast där Sveriges absolut främsta jazzmusiker talar om... Ja, deras personliga, krokiga resa till framgång, övning, personlig utveckling, musicerande. Allt som berör deras utveckling från studietiden till där de är idag. Och vi är jätteglada att få presentera tio stycken fantastiska historier. Bland annat så kommer det vara Magnus Öström från ESPN Svensson Trio. Och Gunnel Karling, den här multiinstrumentalisten som kan spela allt mellan himmel och jord. Så har vi jätteartisten Victoria Tolstoy givetvis. och så Georidel, han som har knoppat ihop alla de här Astrid -låtarna Och jazz på svenska, Sveriges mest sålda och, ja Bland annat. Det är många mer som kommer att höras i den här podcasten. Och syftet med den är att inspirera och motivera musiker att eh, inte sluta följa sin stig. För att den är krokig, även för de mest framgångsrika vi som har knoppat ihop den här podcasten heter Daniel Kaldborn, det är jag. Och sen så är det Felix Mägi som har stått för det tekniska. Så eh, amen, håll till godo, 10 september alltså. Kat